Euskal Aztainak Ameriketan eguna hira hilaren behatziuntan urdazubin larun batean orta zartzeko gure kilana Euskal Aztainak Ameriketan elkartetik, Laura igantzi, e, gunan, Laura? Jaixo, gunan! Euskal Aztainak Ameriketan elkarte hau zer da susen, noiz? Soktu zinuten zel buruik ilana? Elkarte bezala 2000 amekan eratu genuen Baina, berez lanean, 2004 garren urtetik antzinera hasi ginen, gero ikusirik urtetik urtera besta antolatzenari ginenez eta datuak biltzenari ginenez, ba, guzti horrekin zerbait egin martzenla, eta orduan 2008an erabaki genun Euskal Artzainak Ameriketan elkartea osatzea, Nafarroko alderdi desberdinetako hartzainak eta hartzainan semialabak eh, osaturik. Urtetik urtera toki desberdinetan antolatu dugu besten, eta arabki dugu aurten bestehau antolatzea, baina ikustea azkena izango dela. Ja, Espresuki heldu dira ere Amerikettaik bake eh, hartzeko ez ezborchasaz. Bai, bai, bai, etortzen dire urtero, eta urten nagiz konten nago, zen ikuste urten e, inoiz baino gehiago, izan mar direla, Amerikatik etorrietakoak, beti galditzen degute handikan, en, gure besta noiz den, eta beraien bitaiak antolatzen dute, ba, gure bestara etorrial izateko. baina urten egilarra, inoiz baino gehiago, eta, eta konten gau, ba, itxasotik bertze aldera ere, ba, gure bestean parte hartzeko pres delako, seta bueno, egun politiz atenda ze beraiek aipatzen duten, bueno, ba urtetan ikusi zituzten lagunak ba, ikusteko aukera izaten da eta beraien gazte den boretako kontuak kontatzeko eta eta gogoratzeko, ez? Eta gero ba gure aldetikan ere ba, omen aldi tiki bada egiten dieguna Eta bueno, ba jendea benetan eskertzen du eta guk gustora beraiek hain ikusita. Besta hori nola pastuko da? Bueno, ba tibezala, eh autobusak 10 aldeko iritsiko dira Urdazu bira eta bertan eskaintzen dego Ameiketako tiki bat, kasu honetan 10 izanen da. Ea urteen Dantzerineako zenbait benta beraie produktuak dituzte eta bueno, ba haugitarteko batzuk, txistorra eta txingarra eta gazta eta ardoa daztatzeko aukere izanen da. Gero, bitartean ere, egomardire arti zauak, egomarda eusko jaurlaritzak e, diasporari buruz egindako erakusketa txiki bat, e, orain arte iparraldean barne bilidut zutena, elgorriakoko gure museoan egondu da, tazte honetan urdazuben eta hortikan e, barkosera eramibarra da. Eta hori bueno, ikusgai egonen da. Hameik atan nahi dugu bertako hartzaiak bertako alkatiari simbolo bat ematea, e, simbolo horreka adirazten du, herri horretatik Ameriketara ere hartzainak joan zirela, eta bueno, lehenengo aldiz da simbolo erakusten duguna, baina nahiko genuke bere herritatik Ameriketara joan herri guztiak e, olako simbolo bat edukitzea, E, gero ora ere begira ba, seinalari horregoteko eta beti adirazteko herri horretatik Ameriketara hartzaia joan zirela. Eta gero ama bitan nahi duenak e, mesai izanen du, mesan bankako menditarrak egonen dira eta ondoren bertan konzertu tiki bat eskeniko dute. Eta mesara joan nahi ez ba, badu aukera, bertako museora doainik sartzeko. Eta ordubitan, ba, Baskaria izan dugu pilotalekuan, beti ere hay mm -hmm. bat. hay da... Whisky-a! Ameriketan <laughs> ondiz edaten zuten edaria dela la Whisky 7 apekin, bai? Eta, bueno, beti aperitiba bezala, Hay-Ball <laughs> hori emaitzen dugu, eta gero Baskaria, eta gero berriz musika, ba, Mendietarrekin, Jean-Louis Bergararekin, Eta ratxaldeko zazpiak arte kantu giroan eta dantzan eta solo zean egoteko girua.